Det har bara gått ett år sedan världens finansmarknader brakade samman. Tillväxten har inte kommit igång än och arbetslösheten stiger. Men börserna, de tar glädjeskutt. Och sex av tio tror på fortsatt uppgång. Hur går den här ekvationen ihop? Det här är Ekonomiekot lördag med Britta-Lena Ekström. Välkommen, säger jag till mina två gäster idag. Erik Thirdén, vd för Stockholmsbörsen- och Ulrika hydman valin konstnär med glas som specialitet. Ja, går det ihop eller är börsen skvattgalen? Vad säger du Ulrika hydman valin <laughs> Jag tycker den är skvattgalen faktiskt. Ingenting funkar egentligen efter några rätta principer eller vad man kan tro. Det är rena spelhålan. Jag tycker alltså att det är ingen rim och resoner i det hela. Och är det värre nu än vad det ja. brukar vara? Jag har haft tid i sommar och gått in som daytrader. Och det har väl inte varit så mycket rörelse någon gång tror jag som på börsen i sommar. Vissa aktier då som bara har skuttat fram och tillbaka. Så jag tycker att det har varit helt fantastiskt. Nu tror jag att det är lite tuffare, lite tyngre just idag, just nu. För nu kommer någon slags eftertänksamhet. Är det verkligen klokt det här? Mm. Så jag vet inte riktigt idag den här veckan, har det känns som att det är tuffare till sig och är lite farligare. September och oktober brukar ju kallas risarmånare på börsen. Eller hur? Erik till den? Jo, det finns ett antal sådana teorier om månader och dagar som är värre än de andra. Jag har inte riktigt med att den är galen om vi tittar på. Hur den har svängt så att säga intradag så var den skulle jag säga, galen hösten 2008, det vill säga ganska precis för ett år sedan. Då hade vi svängningar på plus minus 8-10 procent. Nu är vi tillbaka till dagliga svängningar som är mer i linje med vad som är normalt, ungefär hur det var 2007. Så det är volatilitet eller svängarna över dagen. Sen är en annan fråga i uppgången som vi nu har sett hittills i år på dryga 40%. Är den galen eller inte? Är det det ja. du menar? Ulrika? Ja, jag menar det. för att När det är så fruktansvärt dåliga tider tillar jag ett företag som går väldigt eh, tungt idag. Alltså glasindustrin. Mm. Och eh, då kan man titta på klädeshandeln. Det är väl där man pickar upp sig och shoppar. För de aktier som jag har varit inne i just... Typ Kappa, New Wave, Ritalin Brands. Och där har det varit sådana stora svängningar som man kan ha hållit sig till dem och gjort väldigt bra. Och det är nu senast i tiden. Det ser ut som du håller på att fortsätta. Jag kanske ska förklara lite varför jag har bjudit in dig. Du är ju glaskonstnär som sagt, konstnär. och Men du har under många, många år investerat dina pengar i på aktiemarknaden bland annat. Kan du berätta om... Ditt liv med börsen, hur det började då och varför? Ja, men det började på tidigt, tidigt 80 talet där jag blev medveten om börsen. När jag var liten så var det något som gick upp i en krona och ner två kronor om man hörde det på radio börsnoteringarna. Men sen började plötsligt hända saker på 80-talet. Då hade alltså vår äldste son Hampus vakna till när han var 15 år någonting och sa: Må övernaöra pengarna som får över på din royalty. Gör något mer om. Så vi kan göra något kul sen. Så det har liksom varit målet att göra något med de pengar jag har över. Och det har blivit ganska mycket med åren tack vare börsen. Så gör vi resor. och Första axeln jag köpte var Knafta för 5 kronor. Och jag köpte bara för 10 000. Och bara några veckor senare så var de uppe i 30 000. Då fick Då tog du jag ut dem. Jag tog ut dem och så gjorde vi en väldigt härlig resa till Marokko. Så jag menar, det har ju varit. Till väldig glädje för oss alla när det har gått bra. Och sen har jag varit försiktig på det sättet att inte... Jag har fått vara med att man köper ganska billiga aktier som man får väldigt många. Och det där när det går upp med kronor så är det faktiskt något som händer med pengarna. Nu har du levt ett år med finanskris. Hur nervös var du för dina pengar när det, när det, när det krisade som mest förra hösten? Ja, nu jag har så gammal, så mina egna pengar tyckte inte att jag var så himla nervös. Jag kanske inte behövde så många av dem. Men jag var jättenervös för dem som hade satt in till barnbarn när Vi har sex stycken. Och jag var en sån här idogsparare. De här fick spara 10 000 varje år. Eh, Förutan vad då? Det var, det var någonting som var bra med det i alla fall. Och sätta det som en gåva. Så de pengarna bara försvann plötsligt. Jag såg från som de var unga nu så nu började ska själva. –och gå på gymnasiet och ha lite glädje av de där pengarna. De bara försvann, tyckte jag. Det var det värsta med alltihop. Eh, jag tänkte att tiden får väl <laughs> vända på det här– –men det var inget kul då. Det kändes lite ruskigt. Din egen, dina egna produkter, ditt eget glas, tavlor och så vidare– –alltså din egen verksamhet som konstnär. Såg du vad som hände med värdet på det du gör– Ja, nej, ja, det kanske inte ändras så väldigt mycket. Men däremot så är ju... Eh, jag jobbar ju på Glasbro, Kostaboda, varumärke. Och vi, märke, vi har ju halverat vårt företag. Årfors Kostaboda är 350 personer idag. Mm. Och det är klart då, vi gör mycket mindre, vi säljer mycket mindre. Alltså färre produkter, det är liksom en lyxvara. Det är ju vardags... Glas som man kanske köper och det är det som man säljer, det är det Orrefors stampar ut idag. Sen konstglaset har jag liksom stannierat. Tidigare här i Ekonomi Eko till lördag så har vi, nu under hösten så har vi pratat om tecken på ljusning i ekonomin. Börsuppgång, inköpschefsindex, tendens till ökad optimism, konsumtionsökning i alla fall i Sverige. Tillväxtprognoserna visar på plus nästa år. Är det också din prognos Erik Therén? Ja, Jag är nog en av optimisterna. Jag tycker man får gå tillbaks tre, fyra månader och se på hur prognoserna såg ut då. Och en sån här intressant värdemäta tycker jag är husmarknaden. Jag tror nästan alla prognosmakare för ett halvår sedan, upp till ett år sedan, trodde att huspriserna i Sverige skulle falla med 15-20 procent Ungefär i linje med vad som hände i USA. Och nu vet vi att det har de inte gjort. Och vi kan säga samma egentligen om detaljhandelsutvecklingen där. Också de flesta trodde att det skulle gå ner kraftigt och det har det heller inte gjort. Det är så att säga hard facts och den kan man då tilldelägga att de här förväntansindikatorerna, Konjunkturinstitutet, inköpschefer och sådär, är väsentligt mycket mer positiva. Nu måste man fundera lite grann vad de där säger för de är ju relativa. Så man frågar företag, ser det bättre eller sämre ut? Och då har det sett riktigt dåligt ut så är det lätt att det ser lite bättre ut och därför så... Ska man ta dem med ny salt? Men även om vi tittar på produktionsdata och BNP-data för andra kvartalet så är det ju ganska tydligt att ekonomin går bättre än vad vi trodde. Mm. Är det samma sak som att vi har en stark högkonjunktur? Det tycker jag är för tidigt att säga. Läget är fortfarande instabilt? Ja det är absolut instabilt och den stora frågan är kan så att säga, ekonomin är stå på egna ben för de är då starkt drogade idag av eh, låga räntor och eh, expansiv finanspolitik. Då. Och framförallt tycker jag att är värt att lyfta fram som jag tror många glömmer bort att eh, kan man låna till ett bolån på 15 75. Det är, det är exceptionella räntor och det är åtminstone... Men vad menar du med att lyfta fram? Du menar att människor är inte är medvetna om... Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Alltså jag menar på att eh, det är bara, om du tittar på vad en normal kort bostadsränta, rörlig bostadsränta, normal över konjunkturcykeln ska ligga, så ska den ligga ungefär på 5-5,5, kanske uppåt 6 procent. Där ska den ligga normalt. Och sen ska den ibland ligga under, det gör den idag, på 15 75. Sen kan den givetvis också ibland ligga över 9-10 procent. Uh, och idag så tror jag vi... Liksom Lånar livsin... för mycket? Ja, det finns en risk att folk uh, tror att det uh, liksom in i någon föreställning om att det här ränteläget ligger. Och då finns det... Hur bedömer du risken för en ny kreditbubbla? Det är inte en stor risk idag för en kreditbubbla. Men de svåra besluten för uh, penningpolitik och finanspolitik de kommer under det närmaste halvåret. För att... Fram till nu har så att säga receptet varit givet. Det är sänk max och ös på med finanspolitiken för att rädda patienten som håller på att dö. Men om patienten håller på så att återhämta sig då är det stora svåra utmaningarna. Hur snabbt ska vi så att ta bort den här medicinen eller drogen då? Ja, men hur allvarligt är inte arbetslösheten? Jag, menar, jag bor på landet, för det mesta jag bor i Stockholm också- men ser alla dessa människor som har blivit utan jobb- vad kan de handla? De handlar mat och lite kläder- för att ändå leva lite... Lyxen är det lilla, så att säga, det man har över. Men alltså det, det värsta är ju företagen har ju halverats nästan överallt- och det är ju på grund av att de sparar och sparar- och har en mycket mindre produktion, eller hur? Det måste du väl hålla med om. Absolut, jag menar, industriproduktion i Sverige har fallet med storleksordning 20-25 procent. Ja. Så det är, en, det är en dramatisk fall i industriproduktion. Och det är också viktigt att komma ihåg att vi har en ganska tudelad ekonomi. Vi har <gåll> en sån produktionssektor som går väldigt svagt dominerat mm. av västvärlden skulle mm. jag säga. Och som har vi en tjänstesektor som går relativt okej. Okay. Ja. Uh, och, och det gör att så här, vi får olika... Jag lever så att säga, i centrala Stockholm och då får jag en annan bild ja. än vad, vad du får när du ja. så att säga, lever i Småland. Och det, det, det är ganska typiskt. Men många ekonomer pratar ändå, eller många prognosmakare pratar ändå, att han ser en viss tillväxt nästa år. Ja, men är inte det för att det är ett så otroligt lågt utgångsläge. Jag menar, det, vi måste väl bedöma det som att allt det här... Jag menar, när jag satt då och var lite orolig för att allting hade gått ner, då satt jag med... Ja, ta ett exempel Tusen New Way, För jag trodde på ett eget företag. Och de kostade 70 kronor att köpa. Det var 70 000. Och då satte jag med den där byken liksom ett år och gnydde över det. Och sen, men då sålde jag av den, tog förlusten. Och sen började jag gneta på med de här som började på 8 kronor. Man kunde köpa väldigt många. Så byggde jag upp och liksom, blev lite glad igen. Och tänkte att åh nu slapp jag det där tråkiga paketet. Och så har jag gjort med flera sådana paket. Men vi går tillbaka till tillväxt i ekonomin i stort, Erik Thedén vad gör du för tillväxtprognos för nästa år? Jag sitter ju inte och gör egna prognoser, men jag är, jag är, om jag ska relatera till exempel till, till Anders Borgs senaste prognos så är jag väsentligt mer positiv än vad han är, mm. han spår ju en, en tillväxt nästa år på under en procent mm. och jag har sett eh, prognosmakar som ligger på två, två och jag skulle ligga närmare det Det finns ju också en del som säger så här att vi, vi måste vändas oss av med vidan höga tillväxttal vi hade före krisen att vi kanske måste vänja oss för lite lägre tillväxt. Vad säger du om det? Ja, det finns en del studier som pekar på att åren efter så den finanskriser så får man lägre tillväxt. Men, men där har ekonomisk politik en väldigt stor betydelse. Lyckas vi nu så att säga, få arbetskraften att ganska snabbt komma tillbaka i sysselsättning, att inte hamna ett utan ett som en politikersbrott, men att inte så att säga, tappa sin kompetens då blir den där långsiktiga tillväxt. Negativa tillväxteffekten mindre, men är det så att vi hamnar i massarbetslöshet som ligger kvar och dessutom en, så att säga, investeringar brist på investeringar så att maskiner och vagnpark och annat börjar bli gammalt, då kan man få att säga, en mer långvarig period med svagare tillväxt. Mm. Det stora problemet om man tittar på, kan vi leva med hög tillväxt, det ska jag säga, det är inte i Sverige utan det är i USA. USA har ett gigantiskt balansproblem internt. De har hushåll som har skuldsatt sig. Innan krisen och i en företagssektor som egentligen var rätt så okej. Och en stat som var ganska neutral. Nu skiftas allt det där kraftigt runt. Staten skuldsätter sig och hushållet sparar. Och där tror jag är jag mer rädd för att vi får en så att lång period av lägre tillväxt. Sveriges utgångsläge är väsentligt bättre. Ja, men USA är ju näst Sverige vår största marknad. Och vi hade våra... Det är ett dotterbolag vi har där då. Och vi hade de... Människorna som jobbar för oss där i Sverige för i förra veckan. Jag menar, de är bara helt förtvivlade. Vi, vi finns ju då mest på varuhusen som ligger. Och i vår avdelning ligger sex trappor upp nästan jämnt. Och dit är det är inte många som tar sig nu för att det är bara helt. Onödigt dyrt. Mm. Och, alltså, det känns ju otroligt svårt att veta vad vi ska ge den marknaden idag. Vi vill inte bli alltså lågpris. Vi vill vara världens bästa konstglasbruk- med en bas av nyttiga, vettiga vardagsvaror. Men, men det, blir, det blir ingenting av det där idag- om man tittar på hur börsen brukar fungera i högkonjunktur och lågkonjunktur, det finns väl modeller och mönster kring det där. Och nu har vi nu att det, har varit en extrem, det är en en extrem situation vi har varit med om, Erik Tiden. Gamla modeller, gamla mönster håller det fortfarande. Ja, jag, jag tror att det håller ganska väl. Men återigen om vi tittar då vad som hände så är det ju så att vi har en väldigt kraftig uppgång nu men vi har också en väldigt kraftig nedgång 2008. Jag brukar jämföra det här med en hjärtpatient att har man så att säga, dåliga kärl så kan man leva ganska gott liv och så får man en hjärtattack och då stoppar allting och då är man nära att dö och sen man väl har löst det där på sjukhus då helt plötsligt så känner man sig väldigt frisk igen. Och lite så var det finanssystemet gick igenom. Man fick en så säga, hjärtattack i samband med Limankraschen för ungefär ett år sedan. Och då kraschade börsen väldigt kraftigt. Och när det där släpper, då bör man titta på vad är det är vi har framför oss. Och då finns det några saker som, som supportar en kraftig börsuppgång. Och då är räntan en sån faktor som är väldigt viktig. Mm. Det andra är att de, en del av de här signalerna på att tillväxten kommer har ändå kommit lite tidigare än vad så vi trodde. Så det stämmer? Jag tycker att det stämmer ganska. Man ska veta att aktiemarknaden, det är ju så att säga nu pratar vi i fakspråkare, men diskonterade nuvärdet av alla vinster. Och man diskonterade i väldigt låg ränta och man från början hade väldigt låga förväntningar. När förväntningarna stiger något och räntan fortfarande är låg, ja, då kan man få väldigt stora sving i kurs. Är det samma sak som att kursen alltid kommer att gå upp från det här läget? Nej, det, är det jag säger egentligen att de är väldigt känsliga för de här faktorerna. Då. Men sen har vi det här eh, speciella läget nu, att man säger att hur stabila är de här signalerna med tanke på, som du själv var inne på tidigare, att man har drogat hela ekonomin med statsstöd? Nej, det är det million jag vågar inte säga att de är helt stabila. Det är ingen men jag... svara på. Ingen, Nä, svara. Jag... ingen vågar svara på det. Hur dum är man då? Man Nej, kan, man kan inte... inte säga att de är helt säkra. Men jag vänder mig mot det här och säger att det var väldigt svårt. Och i och för sig har det blivit bättre, men det är fortfarande svagt. Jag tycker vi måste ta till oss att det finns ett antal positiva signaler. Låt mig ta ett annat exempel. Arbetsmarknaden, du. arbetsmarknaden du. där har arbetslösheten stigit kraftigt. sysselsättningen faller. Och det gäller i stort sett i hela, hela, världen, hela världen. Men nu börjar vi se signaler på att faktiskt varseltakterna avtar. Mm. Det vill säga att det är inte någon Nej, det är någon förväntan Nej, det Det är någon slags ah, stopp. Ah. Och det kommer tidigare än vad många trodde. Och ah. det gör att rädslan för att bli arbetslös. För mig eller för dig eller för mannen på gatan. i väsentligt läge idag än vad det var för ett halvår sedan. Är det ah. samma sak som folk är inte är arbetslösa? Nej, det är det inte. Men rädslan, menar jag på, borde vara väsentligt lägre. Ulrika hydman Vallin när du inte står här mitt emot börschefen och får analysen direkt så att säga över aktiemarknaden vad lär du dig om ekonomi och företag för att kunna göra rätt saker för din egen del och förvalta ditt kapital vad gör du? Läser du böcker? Läser du tidningar? Uh, <laughs> jag läser Dagens Industri varje morgon, alltså på datorn- och tittar på börslistor och kollar vad som händer. När jag har tid. Alltså Jag är helt borta från börsen vissa perioder- för att jag har ingen tid. För det krävs att man verkligen går in i företagen, bolagen- vad jag händer med dem. Jag har ju liksom gått in och tittat på Oriflame, MTG. Och det är klart, jag ser väl vad det är för stabilitet- vad de sysslar med, vad det är för någonting som är... Tar du råd av andra? Jag tycker det är det värsta dummaste man gör för jag har bara jag har fått, alltså jag får mer dåliga tips än bra. De bra har jag kunna gjort själv tycker jag så kanske jag, men jag har fått, det, men det som nu sitter fast för mig på börsen det är, det är liksom övertalningar från någon som trodde jättemycket på något företag som bara inte funkade. Och det, så jag kommer aldrig hellre ge- några råd? Det där är en väldigt klok strategi att eh, inte ta råd. Därför, jag, jag får ju ofta frågan både om vad man ska göra med aktier och vad man ska göra med bolån och annat. Och jag tror man ska vara väldigt försiktig ja, med råd. Utan att, eh, man att kan eh, så att säga, säga vilka faktorer man ska titta på, men sen måste man fatta sina egna beslut. Ja, det Nya regler för finansmarknaden har man pratat om ända sen i höstas, att det måste vi ha. Vad är det viktigaste tycker du Erik Thedén? Jag tycker att transparens och tydlighet och det är faktiskt det som börsen står för rätt mycket. Så jag är på ett sätt inte glad för finanskrisen men det här stärker det vi står för. Uh, epicentrum för den här krisen inte börsen, det är väldigt lätt att tro det epicentrum för den här krisen är OTC-marknaden marknaden är en marknad där man handlar derivat och obligationer mellan varandra, ingen vet riktigt vad som sker där, den marknaden måste så att säga lysas upp det måste upp gatlyktor på, på den marknaden så vi ser vad som händer och det är en sån åtgärd, den andra åtgärd är att vi måste få bankerna att, att hantera sina motpartsrisker på ett helt annat sätt, det här låter komplext men Många av de här kontrakter man går in på i marknaden de är relationer som är 10, 20, 30 år och då är det oerhört viktigt hur det man hanterar de motpartsriskerna och det är inte en sak för banken i och med att banken ytterst garanteras av staten där de den här krisen visat utan hur det hanteras det är faktiskt en fråga för reglerare och lagstiftare. Kommer man att lyckas? Jag tror att man kommer att lyckas relativt väl, men jag är lite orolig för att det blir symbolpolitik. Att det blir väldigt mycket prat om bonusar och ganska lite om central motpartsklering och eh, omsättningsstatistik. Alltså den här typen av ganska tekniska frågor som är, jag hörde någon som uttryckte som att det här är så att säga, rörmokeriet för finansmarknaden. Det är där många av de här lösningarna finns. Bonusar, där finns också en del svar, men det är absolut inte det, I min värld så är det inte ens topp tre. Är det så tekniskt svårt att det kommer att ta lång tid- innan det kan sättas i verket? Det är inte tekniskt svårt men det är väldigt starka kraft som går åt olika håll. Om du tar den här börsfrågan så finns det då vi och andra som vill ha mera transparens så jag döljer inte det, jag har ett egen intresse av det, jag får mera affärer och så finns det många andra aktörer som har gynnats av den gamla ordningen som är mot detta och mitt i den där fighten så står reglerarna och lagstiftarna och ska försöka fundera på vad de ska sätta ner foten Det här är ett jättekamp nu som sker inte minst i USA men den finns även i EU då. Det är inte Svårt, men det är politiskt delikat, och dessutom är det då ganska tekniskt vilket gör att man lätt och förfaller i bonusfråga snarare än i andra frågor. Erik Tien och Ulrika Hydman vallin var gäster i den här veckans upplag av ekonomi ekort lördag, och jag heter Britta Lena Ekström.